أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ماواللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورہ بقره کې سلور مسلې او سلور حصے اوله حصے کې توحید او چين مې پورې ستن مې نه دوي مې حصہ شروع بیان د رسالت پر رسالت نه شوبحات داغي جوابونه د فضا شوبحات دې د چل کړه پیغمبر د دې شوبحاتونو پاک دي نو معلومه شو حق پیغمبر ده هغه شوبحاتو کې مخ کې وو شوبحات تیر شي او ولې سيپارکه دي زین سيقول سوفا من الناس دا اتم شوبحه په تحويل د قبله او دا غي جواب منس کې دوه م طریقه د رسالت د اثبات د پاره صداقت د رسول پیش کړه داو د رسالت ان ارسلنا کبل حق هاو درې م طریقه شجرې نسب د نبی عليه الصلاة والسلام په واقعې د ابراهیم عليه السلام چې د ابراهیم عليه السلام د اولاد نسب نه د او دا, دا, دا, دا, دا غوډه شبهات او جوابونو سلسله کې و مخدتيرو نو دا اتم په تحویل لکهبلې کېبل بدل شو نو دوی شبهات او اعتراضات او کړه ولې بدلش اوددي به سلور جوابونو کې دوا اجمالي جوابونو دو, دو تفصيلي او دا اعتراض کون کو شبہ کون کو مضمت با بیان کی سیقول و نسبت د صفحہ تی و تکڑے دے پیغمبر باندې یا قبلہ مانے چا اعتراس کئی تحویل قبلہ دا دراصل صفحہ جی اکا یہود دیو کمکی والا جی جوابونو کې اول جواب جمالی دی قل لله المشرق والمغرب دا اجمالی جواب دوئیم جواب تبصیلی دے وما جعلنا القبلت اللتی کنتا علیها الا لنا علم الرسول مم مین قل و جواب بیا اجمالی دے آیت نمبر ایک سو ابا نمبر 20 د زینا چې وینل ذین اوتل کتاب ال ان الحق من ربهم په تور دليلي نقلي او سلورم جواب تبسیلی با د آیت نمبر 150 منظنه لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ دا سلور جوابونه په تحويل قبله باندې د اعتراض هم ځمنسکا امر په تحويل قبله حال د نبی عليه السلام ست تنبيهات نبي عليه السلام او مؤمنانو ته او زجرونه اهل کتابت دا به د دې ټول شیوب هيو د دې مو تعلق آیاتونو حاصله قبل بدل شووا خدای اختلاف چې اولنا قبله بیت الله وا بیرستو مدینه کې بیت المقدس شو بیا تحویل قبلہ وشو او گنا بیت المقدس قبلہ د مکینه وا مدینه کې مبدا کیوا او بیا حکم ده تحویل راغنو بیت الله شو په دی ول صورت کې د وسل النسخ راځي د کعبۃ الله قبلای بیا مدینه ته شي بیت المقدس شي نوزل بیت الله بیت المقدس منسوخ شوه او بیا دوباره اغا بیت المقدس په دې تحویل قبله بیت الله تبع مخلول سره نو دوزله نسخه راځي هاه په دې دویم قول چې نا اصل کې تم بیت المقدس ته اولنا مدینه کې مبتدا کې بیت المقدس ترپته روستو حکم راغه تحویل قبلوشو شو چې دلته دا ده بیتو اللہ تشونن سرپ یوزل نسخ دیو جینا کم محقینو لما دیو وی چه دا یوزل نسخ خدا دا دووزلو نسخ خنا حتی لیمکان نسخ کمول گوڑ آن اسوال دا بیدا کی گی چه المقدس تا حکم دا پا مکاک نووي عليه السلام مکه کې موسکم خوا کوم او چرته روايات کې نشته چې بیت المقدس ته مخ اصل کې البته نه لګي و جداد د بیت الله د کعبه حالت کیفیت داسره هيئ داسره چې به هر څلورو طرفو ته وت وسړې ودري دي شي هر طرف نه چې ودري نووي عليه السلام با درے دا سي سیدو ترپ ته ودریده چې بیت الله به همرا له مخه تاو بیت المقدس همرا نو التا امتیاز نشو کې وی پتن لایې ورنه حکومت د بیت المقدس مدینه کې سروځي اغین آباد بیا بیت الله ته حکوم شو یو خدا اختلاف سونه وخت مدینه کې نبی আলাইه السلام بیت المقدس ته موس کړي لو شک دراوی ده شپالس یا اولس میاشت شپالس یا اولس ولوی اصل خبره د حجرت نه حسابول نبی علی سلام د مدینه مکه نه مدینه ته حجرت ربیول اول کې کړو او د ربیول اول پدې اوله عشره کې تقریبا سو کوئی پاٹھ پا تاریخ سو کوئی بدست تاریخ د ربیول اول نبی علیه صلاة و سلام چه ده نو اول نه هجرت کرده اٹ یا 10 ربیو اول باندې مدینه قباط رسیده د ده پیروزو پیر, پیر پور رزرو رسی او تقریبا اغا وقت که ده مکیو مدینه سفر ده اطور وزو تقریبا نو بس که چرته اطر وزی نو په اول تاریخ روان شو او که چرتا لس نو مطلب معلومی چې چه پدوی مورز در بولار روان شد اتر سفر ده تقریبا او قبا د پیر پورا زورا سید قبا که بیا قیام کرده ده پده که اختلاف ده سیرت سلور وزی یا سور لس روزی یا سلی رش روزی وی سلیر شروع زی اولادی دا خوال بیا نبی علیہ السلام دا جمع پا رز دا قبان روان شو مدینه تا دن نزی پلا رکی بنو سالم یو محل ریزی دا دا مدینه پا اغا وقت که اولن محل وا مدینه شروعات بدی زینکی دل مدینه دا شهر یادو وبعد مدینه شهر نابار مزافات نن سبا قوام شهر کې داخلا هغه وخت دغه بني سالم ته چې رسید ال دی د جمع منځکو اوله جمعه په مدینه کې ملک د اسلام او بیا د جمع منځ نه بعد مدینه شهر ته نبی له سلام د نتلې اوثماني چیجا شپار سو ولسو دا اختلاف دا دا سو جراغ لیده او گورت دا ربیولول نا بل ربیولول پوری سو نوخ شو دولس می کال شو او قبله بیا بدله شو دا شعبان کی نو ربیولول نا بعدو برسی دی ربیول سانی جماعتی بلا جماعت سانی آه. رجب شعبان پینزمی آشتی دبل نارو یول پور یبه اور بصی 215 داشه اوس 215 ولس نو چا دې ته کتلي چا دې ته کتلي کسری حساب کړي نو کسرو نو وسره حساب کسرو نچې حساب شي نو دا د 15 د شعبان صحیح شو او د رګولال روزي ها اغذر ربی الاول چې 8 یا 10 تاریخ شي نو هم کومیشوي کنه نو پنځه لسدوه یا ساو کم لس کمزیا ته غوواسنو شپارس میاش چا چې کسری حساب کړه د شپاله سیوی لې دي چا کسر پرېخه ده ولې سی نو اصل وجداد دا د حدیثو راویانو منځ تدبیق موک چې پدی طریقه ده شپاله سی ولسمیاشته نبی عليه الصلاه و السلام بیتل ال, بیتل مقدس تموس کڑے دی یا قبلہ بدلشوا قبلہ بدلی دی سر بدلی دو سرا مخالفین و. اسمان پر اوچت دا سچلوش ولی بدلش و صبورے چې پکما قبلہ نو داري قبلہ نسی شیواړو دا خبره شو روش یهود و وی دیمون سره دشمنی دا اور را مر سره جدا کړه مکه والل دا خبر شو وې رورو و زمون دین ممني قبلة خیرالو معنا الله هر طرف نه دا غوغا الله رب العز ذکره دی تحویل قبله ډیر وګت تفصیل شو ورک هم منان او ته تسلی اوم ددی ددی شبهه جواب او ددی تحویل قبله حقیقت سېقولو سفهاو زردہ چوبوی بیوقفان من الناس دخل کنا خلقو کچ کم به وقوف دي يهود مراد کې دي یو مکی وارم دوارم او یا سين د استمرار د بارے د سی وایا سیقولو سفها هميشه به وي به وقوفان هميشه به وي د اعتراض بکي من الناس ما ولهم سشو ګرزول دوی د مؤمنان ان القبلته هم اللي دي داخله قبلتنا کانو علیه حجی دیو پاره یعنی دیو مخکون او اغیتا اوسه pore شپاله ولسمیاشه مدینه کې بیت المقدس تموس کړه اوس مخواړو دا سچلو شو ولی سماصلا به خشوا د یو قسم پیغمبر باندې اعتراض خو خو اعتراض کې خطرنا کې اعتراض سشی څه پدن لګی دا چای جند ده چاوالا س لالچوարգه پیسہ دولت واغش س چلوش دا غزول دین نو زلي قبول نه وړي نه له جوابونه شوروق اجمالي جواب قل و ير ته پیغمبره لله المشرق والمغرب حلا لدی په اختیار د الله کې ده مشرق او مغرب مشرق مغرب ذکر کړل قران کې کی دا ګای نور په قياس کې كن نو سره ام مراد الله لرا اختیار د مشرق مغرب شمال جنوب دي نو حاصل ده دا شو اطراف د چا دي ده الله دي سالور و اختيارم د الله دی اوس الله را العزت په دې اطرافو کې کوم تربط حکم کوي د مخړولو نو بس دا اختیار اختيار دین سس ولي تراس د الله په حکم بدل او صبر بیت المقدس سمحو او د الله په حکم بیت الله تش او يهدي مي اشا الى صراط مستقيم توفيق ور کوي الله چل رچو واळी الى صراط مستقيم دلار نيغه د مؤمنانو ته توفيق ورك صراط مستقيم دقي چکم د الله حکمي او صبر بیت المقدس ته حکم او غ صراط وز بیت اللہ تا شدہ سرات مستقیم دے. خود دے سرات مستقیم توفیق الله چا تاواری ورکی. نو دے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو دے امت تا ورکڑ دے چی کڑا اللہ وی دے خوا مخ که دے چون چرانک که او چې دے خوا مخ که دے خوا چون چرانک که دے خوا مخ که چون چرانک. دا توفیق اللہ ورکی. یهودو تا نمیلاوی. ای تیرازونک. وکزالک ج وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَيْهِدَا دا خبره اکی چو گورا دا قبلہ بدلول دا خوال لو کمال لے ځکه دا امت بہتر امتو نو بہتر امت لم بہتر زے قبلہ مرکز کا کنا مرکزی حیثیت لرون کے امت تے نو مرکزی حیثیت لرونکه umat لا مرکزی حیثیت لرونکه قبلم پکارا مرکزم پکارد څنګه بیت الله مرکزی حیثیت لري پر سو اعتبارونو یو دا لا چې د جغرافي په اعتبار باندې هم بیت الله پا کعبه په خط استوا باندې خط استوا د دنیا مرکزی خاتې استوان بیت المقدس د دې پنځوت په خاتې استوانه د یو طرف ته پروت دا. او دارن د دا دنیا د تمامو مذهب او قداسي سمراکيز وی قبله مبلې وی نو په خاتې استوانه نشته د سره د بیت الله خصوصیت ته چې په خاتې استوانه لایخرا نو د جغرافي په اعتبار باندې هم د دې مرکزی حیثیت ته او د اومتم وکذالک جالنا کومتم وستا دا مرکزی حیثیت لرونکه وسط امتو نو وسط امت لا وسط قبله ور کول بګارو کنه قبله وسط وره مرکزی حیثیت والا وره هاوبل سیندي سه دلته مو وی لوي چې کم ته جليات د الله با بيت الله کي دي المقدس کې غنیشته کم دیکه الله خلقي اې کې بمی خدای د تجلیاتو تا بل مرکز نه راشي تجلیاتو مظہر او مرکز زده دي دیو جنا آثار او معلوماتي روایتونه چې د الله رحمتونه چې کوم دنیا درازي اغا برای اول په بیت الله را وري او بیت الله نبی د دنیا کې خوري نو داد دا الله د دا رحمتونو د نزول مرکز هم او بل طرف ته مصابۃ للناس د دنیا د خلکو زړونو کې د دې دا سمینه محبت اچولې ده چې تمام دنیا دغه مرکز تراغونډي دا ټول خصوصیات نو کذالک جنلکمتاو وسط کذالک دلتا کذالک عمدارن صدارن لکه څنګه چې موږ د قبله او غرزولته اسو له قبله من غرذوليه تاس و امتان واساته امت غره دلتا کاف ها دسه شو کاف تشبيه شو کنه تشويم مولا ب سينه جه مي قبله دله مرکز کو نو دغره متا سوم غره غرذوليه او يا داکه چې دا, دا کافړو تشويم وای زموږ زرا سيبر رئيس المفسرين مولانا حسين رحم الله چه دل ته دا کذالک کا کافی تشوی موایا بیاوله تشبیحات پیدا کئ نو دین خدا دا دې تک کافی کمال وای کافی کمال نو معنا دا وکذالک دا زمون کمال له دا زمون کمال له لوی دا زمون کمال چې جالنا کوم غرزول یم غ تاسو وسطا امته وسط امت وسط غرا یا د کاف دا پمانه د لام کا وکزالک ہے لی ذالکا بیت اللام د لقبل اکڑا ولی د ذالکا دا دی وجی نچی جاننا کمتا وسطا تاسو مغرا خلق امت گرزولے تاسو غرا امتی نزکم دا غرا زیدار کم بارحال امتا وسطا وسط ستا وی ابن جوزی وی زاد المسیر کی وسطا اے عدلا خیارا منگرزولی تاسو امت وسطا عدل والا عادل دا عادل او خیار غرده نمونگ ما نوکڑا گرزولی منگ تاسو امتا وسطا امت غرد امت عادل دیکھے عدالت تے دے امت کی او دے چې کلا راوی روایت کئی یا گوا گوئی کئی کله شرسی عدالت کنا نو دے اومت کې الله صفت دا عدالت خیرے دا دا دے امت کمال او دا دے شان او دا دے امت شرف ارکن دا امت وسط ومانا دا عادل چې دکے عدالت تے نو لی تکونو شو عدال الناس او چه ار کل عدالت شتا نو چه چاکی عدالتی ایسا کئی تاسو با دنیا گوائی ای پنورو امتو نو باند نکہ تاسو کې عدالت تی لی تکونو شو عدال ها قبلن بدلک امت ور امتی خدا مرکزیت چه دا تمیل آده چه تاسو موسطی و قبلن وسط مرکزی حیثیت والا او مرکزی حیثیت والا مرکز د پاه ېسی نوم په نوم با به سره پوشاله نه نه کار هم ډیر مرکزی کار دی کار سر د او مرکزی کار لی تتكونو شوداله ن دا کار شو دی د پارم وسط ګرزې چې شی تاسو شوهداله الناس ګواان په خلکو ی کوونه رسولو چې پې غمبره ل کوم شه ده په یا شهید پا معنی دا بیان اون دیده پارچ شیطاسو بیان کون کی علناس خلکو تا و یکون الرسول علیکم شهید او شی پیغمبر پتاسو بانی بیان اون کے دا توحید او د کتاب او د حق ساسو دا کار دوارا سید شہادت پا شهادت شي شہادت شی نمرات اخرت تے اخرت گواہی مرات نگا حدیثو کرا چی شی دا اومت پانور امتونو مانسه کی گوای کی زکا انبیانه مسلام نبتا پوس کئی تا مسلا دین بیان کرو او یاو قومو نبه انکار کئی نوو تا ویس تا گواسو کده چوبود سده نوح علیہ السلام بلبل پیغمبر و دا امتیات کی دا زما گوای دا زما گوای دا امت با بی گوای کی دیتا بای گوای تا صدق کم زینکوه نوه موند ته الله پیغمبر علی گله و غویلی را گله و غویلی شنو عليه سلام بیان کړه نو دا د اخرت غوی شو شو ها بریلیان را پورته شو وی وی هو ګور کنه شو ادالنا سو یکون الرسول علیکم شهیدا پیغمبر پتا سو شهید ده نو شهید د بارخه د غوا د بارخه څه ضروری ده, ده, ده, ده. چې حاضری شهادت علل غایب خني شاهد خو په حاضر باندې نو معلومه دا چې پیغام مسر ته حاضر نازر ده اي تي دا خپل شركي عقائد او خبره ثابتولو کوشش کوي مونږ وې چې شهید شنو د شهید نمرات د حديث پر وسره سره ده ها اخرت باندې غويده کنه خبره ختمه او دوی مرشموې نو نه شهید بل مانم شتا شهید پمانه دا بیانون کی بیان به کوي تاسو هم بیان کاوه او دارنګ پیغمبر بم کوي پتا او کو دل ت تاسو دینه استدلال کوي ويکونو رسول علیکم شهید حاضر ناظر د نو مخ ته لګ لاړ شکان ها لې تګو شادال الناس نو بخو متمسی تول حاضر ناظری امانه دا ري چې جواب کوي د دې بل ما جواب په ما جوابو کوم ها په هوا جوابونه لی تکونو شوہدا عل الناس بیاسش وکړه چې بیا و متسی حاضر ناځي هموے شهید د اخرت سره تعلق لري دویم دا د اخرت گویید یا شوهده په معنا دا بیانون کی بیانون کی جامع البيان والا تفسیر جامع البيان اغه معنا کړه دا هو دبلز داغه صورت اے مزمل التوي ان ارسلناك شاھدا شاہدہ کنا شاہد الفجرangle نل تاغز کی وئی چې د شهادت مراد مراد سره جامع البيان والا وئی وئی شاہد الله بالوحدانیہ شاہد الله بالوحدانیہ پیغمبر د الله د طرف نشاهید د توحید شاہد توہی څه مطلب توحید و بیانیں دغه معنا شاه عبد القادر شاه عبد دل القادر دیلی د شاولی الله زوی هغه خپل تفسیر ترجمه موزه کې او ترجمه د شیخ الهند چونکه د شیخ الهند ترجمه دا اصل کې د موزه القران نه ماخو زله نوغه معنا کې یوم د دق آیات دلاند شاهدن علیکم سوره مزمل اسوی وی بیجا تماری طرف بیجا تماری طرف رسول بتانے والا تمہارا بتانے والا اده شهید مان سکړه ہاں با نون نو مان داش لیتكونو شوادال الناس دې دا پاره دا مرکزي حیثیت ته مرکز ورکړي شوی دی چې شیطان سو با نون کی د الله د دین او توحید او کتاب لن ناس خلقو کار بامدهی. ها مرکزی اصیت پا دیره. بل جنرازی. آل امران کی. چه کنتم خیر اخرجت لن ناس اداش. شو دا اخرجت لن دا مطلب. خلق و طبع. دا اللہ توحید دین بیانوه و یکون الرسولو. او یو پیغمبر علیکم شهیده. پا تعصبان دی شهیده بیانوون که دا حق و توحید و قرآن بیانوه. اب تاسو تو قران تو بیان تاسو بخلق تو بیان مطلب دا چې د اومت مرکزی حیثیت وسط خيار عدل او عدالت د او جدي چې دیه تمام دنیا ته دال دا توحید و دا دا تا او د کتاب پیغام پېشک اصل دی ته شهادت عل الناس او د دې نه تعبیر قران مختلف کړي کل دې نه تعبیر کیږي په دعوت الهی کل دینه تعبیر کیږي په شهادت عل الناس کل دینه تعبیر کیږي امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا هغه شهادت عل الناس شهادت الله اعظم مطلب وي وما جعلنا القبلة التي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول دوس جواب دے تفصیلی قبلہ بدلک یو جواب شوړان ا تر دا له اختیار کړي چې کومه حکومت کوي مو خدابداري او غلاماني دویم قبلا ولې بدلش قبلا مې دله بدل کړا چې منافق او مؤمن خکار شي کنه سيد تابعدار او اسی په خلیباني دا و کوون کې معلوم شي وما جعلنا القبلة التي من ودع غر زول القبلة التي كنت عليها جه پیغمبر ته پاغي باند مخ کوي ته بيوي اي طرف دي دا, دا قبلم نه دبا دکړي الا مگر دي مقصد لعلما لنعلما چې مونږ معلوم کو الله ته معلومي چې مونږ ښکار من یتبع الرسول اغه څو چتبیداری د پیغمبر کوي اخخارب می من داغه چانه یان قلیواله قبه چې اوڑی په خپل پوند باندې تابیدارونه فرمان د یو بل نه اخخارو جدا کو لینالما لینا زهرا یتمیست ویل کی لینالما لی نمیزا جدا کو داغه روح المعنی ولام کړه وی دلتا ارید بیهی التمیس فی الخارج اراده پتیسه رسده تمیس فی الخارج بار پتو لگی اللہ تا خوب پتو بار خلکو تم پتو لگی چې سی مخلص کم ده و منافق کم تابیدار سوک ده تابیدار اغیطا وی بس دا الله یا دا اللہ دا رسول خبرا او د دا پی آمان ناسلام صحبو دا غصیوکن تابیدار روکن سوک نبی علیہ السلام پسی ولاد ده د یو صحابی کور کې نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې نو تهویل قبله مسجد نبوی کې نه ده شه دات چې زو قبله تن مسجد وتوی دغه ځای کې شوه دا هغه دغه نو نو ویروس جمعه جوړشه ماس په خین منځله د یو صحابی کور ته نبی علیہ السلام تللی دی یو له دعوت ورکړو دای په کور کې बैठक کمر کې د روټه موټه نه نبی علیہ السلام مونس کئی سلک صحابہ ورپسی ولار دی د ده کور یا یوسو او دغه ٹیم کې تحویل قبل حکم ماس بخین کے نو بس قبلہ بدلہ نبی علیہ السلام بدل صحابہ کرم ورپسی را گرزی ده دیو صحابی کور دی او ماس بخین ٹیم نو دا تحویل قبلہ ده بیدای نوات بھی اس جمعہ جوڑ دیتا قبلہ تین مسجد دوئی پیچ نبیله سلام مازی جرم ماجینوبوی تراغه نو نوبیاه د شمال بسې جنوب بیت الله تمونزک نو په منځ کې نه د بدلې شوی خلک اول منځ چې ماجینوبوی کې بیت الله تو شو غمازی ګروش او بیا نورو مساجد ته اطلاعاګانې نو قبا وغيرها ته چې اطلاع رسیدره رسیدن نو سبا سار منځ کې ورسېده نا حدیثو که کلوی مازفخین ده و کلوی مازیگر ده و کلوی ساہر ده نا غی مطلب شو بارحال نا قبلہ بدل شو اللہ وی دید پارم بدل کڑا لینا لما منیت تبیر رسولم امین قلبه علاقه بی خکارکو جوداکو چه سوک دا پیغمبر تابیدار ده چانه جوداکو ممند آغا چانه قلبو چه گرزی علاقه بیه بیه په پوندو خپلو د دا پیغمبر دا تابعدار نه پیغمبر تابعدار نه په پوند باندې ګرځي پوند باندې ګرځي دل کې نه زده نه فرماني پوند باندې ګرځي دل سي ها تاسو یې مې سارا سارا بذا نه په مفهم به تا نظم نه سو مطلب څه شو وګوره یو سړی دلتواله اړه ما سره خبري کړي نو ماته مجد ٹھیک ده او که چرتا د 207 کم یاده خپشي او مانه خپکیږي او زی سبا کوي پوندي ماته را ګرځي پوندي ماته رب تشوي نو دا څه شو کناي نه فرمانه نه ین نقلوالا کوي خو لیکنه ګوره قران د دینه فرماني په دون اوګه جمله باندې پیش کړه می مین کلیوالا کوي لږ جمله پکاره اوګه پران دا هر ٹکی حکمتی اسا مطلب او گو رب پوندو بانده نو شیخ عبدالسلام صاحب رحماللہ باوی او گو ربی مطلب داشو چې د دا پیغمبر تابیدار کارو جدا کو ممین قلیب آلاقی بیه دا غچانا چه پا پوندو چورلک وی پوندو چورلک وی نوی پا پو پوندو چورلک دا چا کائری دا دمو کانا دمکاری مطلب د پیغمبر تابعداری نه کوي سنت پريدي پیغمبري تعاط پريدي په بيداتو کې اختقيږي نو مطلب دا د کاری ها او متني دلړمانو کار دی ان کلیو الاقيبه نو قران په तारीफو کو وين كانت وين كانت لكبيره د عین مخفف من المسقل یقینا دا اول د قبلي او اوریدل د قبلي نه لكبيره خامخا دا ګران کارو یا غټ ازمایښو وټ ازمایښ دا ټوله مدینہ خوشا خلق په لوی غواړه پورته شه کبره بدل شوه لاسنګ چلوش ناشنال خبر او غټ خبر نو لوی ازمایشم ده او ګران کار دې کنه چې یو سړی او ترپ ته مونږ کوي او یوکدم بدل شی دا اڑے دل ډیر سانه خبرې نه دي ګرانې خبرې خرګ بسوي حالات بسې ګرانې خبرې وین کان کبیره یقینا اوړ اول دل د قبلی نه اړول د قبلی دا لوی ازمایش ګران کار الا مگر ګران نه یال الزی نه با کسانو حد الله چې توفیق وتعالى ورکړي د پیغمبر د اتات او تابعدار په پیغمبر د اطاعت توفیق او تمیلوي اته بیا ګرانی د کوم ثواب یې کړه پیغمبر سره ولاړو پیغمبر مانزه کې څنګه او ګرځي دوی ور سره ګرځي نو سوال پیدا شي چې اا صاب کرام څنګه دا سيک دم ګرځي یو خو پای کې کمال اطاعت او دویم دا و چې د قبلې د تحویل خبره اتره مخ کې ذهن کې نو بس دغه انسان کې دې شاله کې مثلا سغوذر پیغشیوی پیغمبر روان شو نا نا دیور بسی راگر جی مطلب مخینا هی زین ساجشتا اوی تاعتم بکیه ده او دارنگ نور و جماعتونه چی خبر لار لکه سار مانزه که کبا تا خبر رسید نا این مخینا ده خبر نه خبرو چی تحویل با کی نا مس خبری وی نا مس حکم التورسی دا این مواره حداللہ توفیق توی او سو کوی حداللہ نموراد توفیق ده یا حد اللہ نمرا دی ایمان ده الا مگر گران نده د تحویل دا قبله اڑول د قبله الا لالذین مگر پا کسانو گران نده حد اللہ چی ایمان و تنصیب کری اللہ ایمان پا کی کرتبی وی وی حدانا مراد دلته سره حد الله نا اے هوال ایمان فی قلوبهم زنوان که چی کم ایمانو اغا ایمان دی پیغمبر تابدار سر وارول یهودو کې ایمان نو اتراجنه شروغ واما کان الله لیوز ی ایمانکم نو سوال پیدا شو چې وګورا حق قبله دا ده بهتره ولله تخوه قبله دا ده نو دا اوسه پورچی بیت المقدس ته مونږه سنګړې دی یا دا اهنور صحابه کرام کوم چې وفات شوي دی اوس بیت المقدس مونږ کړه د بیت الله ته نه دی کړی او بیت الله تعالی حدل لوې دا هدایت نو اسنه چې د اویمون زونو او ایمانونو په ساهلی نو الله پخ دی جواب کان الله لیزی ما انکم دایمان نه نه سایه ایمان ایمان ولیا غوخ بیت المقدس او نو الله په حکم قبله وا خو الله په حکم چلیدل او یا ایمان د مراد صلاته بخاری وې صلاته کوم منزونا منلی زایا الحمد الله په حکم شيوی ند الله ال یوزئ ایمانکم چې زای کی تاسو منزونا ایمان چې غمکه صحابو سره ولګي او صلات چې کلا ذہن گی دی چې منزونم چې مخکې کړی دی شيوی ان الله بشک الله بن ناسه وخلق ال رؤوف الرحیم خام خام مشفق ده محروبان روف ده مشفق ده د د دفع ضرر ده باروي ضرر دفع کوي او رحیم ډیر محروبان د دا دا جلب به منفعت د پاره منفعت ور کوي قد نرا تقلب وجهك في السما دي آیات کې دا اجمالی جواب ده خو منس کې ده وان الذين اول کتاب لا يعلمون ان الحق من ربهم دا غځه نه د اجمالی جواب خدا مخ کې قد نرا تقلب وجهك في السما دا د رسول حال د نبی عليه السلام بیان د نبی عليه السلام حالت بیانای په وخت د تحویل قبله سه حالت د نبی عليه السلام دازم دیکی دا زم او د کی دو توجيهات یو د عام مفسرین او دویم زمون د شيوخ خاص کر رئيس المفسرین مولانا حسیني الوانی رحم الله دا توجيه غو په خپل تفسير بوله تل حیران کې کړه جواهرم نقل کړه زه مو شو خم کئ نو دا دو توجيه کانې اوله توجيه چې کومه دا مفسرین نو دا ناقداله چې نبی له سلام و سلام با بار بار د دعا یا مانزه کې اسمان طرف ته سر پورته کاو دعا وکول چې الله ته دا قبله سکه بدله کې د قبله د بدلې دو دعا وا نو بس الله دعا قبول کړه او قبله بدلش دا هو د مفسرین رائے او ماناده شوا قد نرا تقلب وجهك في السما خبای کې و بیا دای چې دل تبا دا سونه عبارت ده نو دا به د ټولو کې ب بیا دای چې دا به بدلول غواړي نرا مازیرا م مزارې دا په با با مازی باندې حمل او بل فسما فس بیا ال سماشي فی بمانره ال اچ نو مانوبه دی قد نار قللو به وجهه کپې سما یقین د مخکې نهمونږه لی اړول راړول وجهه د مخته فی سما من نهله سما آسمان ته په دووا یا په منځ کې مخې نهمونږلیدل چې تا بار باربار آسمان طرف ته مخ وچتاو په دی خیال چې کله بهېبله بدل شي قبله به کله شي نو فله نووللی د په نول نهکه خله تن تر دا پس مونږ اوګر زورې قبلله داې قبلی ته تر ده چې تاغ ښله تر بیا به منې خواښله په ماضی سرهې بې تووجی کې دا رد دا چې دا ردو بدل به کوول غواړي الفااز د د قرآ چې کم ظاهر دی دا او په ظاهر باند حمل عمل نرابم مزاری پا مازیشی فی با پا مانا دا ایلاشی او دارنگ ترزاها با هم مازیش پا مانا دا مازیشی تاخ و خولا نو یودادا نو بس فولی وجه حک بس او مخبل دی شطر المجل حرام پا طرف د مجل حرام دویم توجیه دیکی ماهی دا از رسی با زمان شیوخ اوی پا دی قران دے متن عبارت کې درا دو بدل او د تبدیلولو ضرورت نه پیخي نرا ام وزاره په او معنا سما هم فی په معنا په قبله معنا بدلولو د ضرورت نشه او فنن ولیک قبله ترزا ها ترزا مون په قبله معنا نوز هو تقلب و ایدل تمانه اڑول راڑول ندی تقلب وی لکېږي پریشاني ته بس صرف تقلب مانا کول غواړي چې تقلب اڑاول راڑاول نه تقلب پریشاني دا او داشتہ قران کې استعمال له تقلب په مانا د پریشاني دारणو لغت کې استعمال تقلب پریشاني ته وای لکه سورته نور وګوره 37 آیات نور 37 آیات تقلب په مانا د پریشاني فی بویت نزینا اللہ وان ترفا ویسکر فی اسمو یصبع له فیابی الغدوی و لاسال و رجال لا تنیم تجارت و لا بیونان ذکر اللہ و اقام اسفلا و ایتائی زکاة یخافون یوما تتقلو فی القلوب و لا بصار دا مانا تتقلب في القلوب الابصار داسر دا قیامت تتقلب في القلوب الابصار چه ګډوډ وای پریشان وای پدې کې ژوند او سترګې پریشانی په معنا دا دلتم تقلوب با پریشان نو تاسو تتقلب په پریش د غرنګ صراح د لغت کتاب اوې چه دل تتقلم دا تفعول باب نه پدې کې تكلف ديكنا فاناكي تكلف رد لكوي عربوي كحيات كحيات تتقلب في الرمزة الرم تتقلب في الرمزة وي زهرا لبطل تقلب كمانا دا تكلب يعني لكما رچ ويكلا فا ګرمز مک با کل دی کله په د خیټه او مخمان دی اوړ راړي او پرشان د ګرم د وج نه تر دی پورې چې نو نه د پریشانه او د تکلیب په کې پرته تقلوب او تکلف نو صرف د تقلب معه به صحی پریشان د دغې سور نور په تید سره اودارګ د لغت په مع سر. خ ن را تقللو به ووجې سما. نور با هر لپس پخ پل مانه بدلول بنغواری نوس با مانه داش قد نرآ یقیناً الله وی مونبینو تقلو با پریشانی وجه کده مقصطا فی سمای بر آسمان کې بر آسمان کې الله وی جستا ده چهره مبارک ده پریشانی اینا سپریشانی شده قبل اوس فی الحال بدلول نو پکار سرواز نور انتظار پکارو ولی ولی زکه کېدې شي يهود مون تراني زديش اسلام و ایمان او ایمان درای شي او پدې تحویل کبل سر خو دې مون نو امکان ختم شي نو نبي عليه السلام حضرت سه وی دی پریشان ده چې دا کې بل لګلډ شوی وینو خبروا چې دا يهود متاثر شوی کېدې شي ایمان ورو نو نبي عليه السلام پدې خپه ده ندا یې مخدا پریشانی دی الله وی زبر اسمان کینم چې ته په فل حال خپای چلیټ شوه وې خبا وا خدا فلن ولینک قبلهن پس مونږ اوږر زوره داسې قبله ته طرزا ها چې آینده کې وخواخه کې دا خبره وخواخه کې آینده کې اوږر نو طرزا هم په خپل ماناش مستقبل تبعه اندکه وخواخه څه لب د دې يهودو زد عینات بدا ته معلوم شي ته به وای چې وسله چې دا سومیا ش مخ کې بدله شوم واخو دا دون زدیان نو دا معناګ پاته شو دلته یو سوال حدیث کې راځي چې نبی علی صلاتو و سلام با برابر اسمان تکتل ها اسمان تکوې کتل برابر څه حدیث سرځګه نو کم خلک چې دغه معنا کوي چې نبی علی سلام د تحویل لپاره دعا کوله اسمان ته کتل له حدیث په دغه محمود او دغه توجيه موږ زرا سيوي مولانا حسيني له ملا چې دغه حدیث محمود له په ابتدا اول اول کې د بيت الله نه چې مکې نه مدینه ته هجرت وشو نلته خو بیا سید کې بيت الله راتلا دلته بيت الله نشته نو بي له سلام اغا د ابراهيم عليه السلام قبله پسې خبره پدنه زکه بار بار خو بیا روس چې وخت تیر شو د خبره توقتل چې يهود کې دې چې شي نو دا حدیث کې چراغلی داغه ابتدی دور خبره را روز ته تحویل قبله په وقت کې نبی আলাইه السلام پریشان پدې دے چې لګ وقفه ورګړې شوی وقفه ورګړې شوی کې دې شې دی نور قرائن په وګورې اقرائن دادی وګورې د آیات دا, دا روز ته مزون ټول د مونږ د ازرس سبب دې سره لګي ټول د یې سره لګي ګورې ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه مما تبيو قبلتك تسلي ووريك تبي غير ذي كي دشي امان رو له د تحويل لقبل في الحال نو داس خلق ده ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه مما تبيو قبلتك ليس قبل لمن يرغب دليل جه بش ومان تبعن قبلتهم ومان بعضم بتابن قبلته وبعضه کچره ته د دې د خواهشاتو تعهیداری کې مېم بعد ما جاء کما دل علم نو ایندا ک ایذل من ازوالمین ذاتم بی چا سر لای اول توجیه سره ک دې دیمز د دې دویم سره لای نو د فقراینش بهر هل دا دعا توجیه یو دا مفسرین دویم زمون د قد نرا یقینا مونگا وینو تقلب و پریشانی د وجہ کا ستا فسمای مخفی اسمان کې چت فلحال د قبله په بدله دو باندې پریشان چې دا يهود کې دي شي مان دراغلې او فلن ولني نه که بس مون ته ورزولې قبلهتن دا سي قبله ته ترځه چا اندبه تخوخه کې ته په راځي شي فول له واجه نو اس امر په تحويل له قبله پس ورزو مخبل د شطر المذیل حرام په طرف د مسجد الحرام <خخ> وحيسما غندم او چرتم چيتاسو فول له ورزې وجوه کو مخونه خپل شترو په طرف د مسجد الحرام او تا حکم پیغمبر تا شو او حکم امت تش دغه دل تا حکم بار بار راغله ده سګه د حکم ګرانو د دیوژینا بار بار امر ده په تحویل لا قبل باندی خدا دا تکرار پکې راځي تکرار به بچکلو د پارابوس منګال ته یو ټکه وایو هلته مو وی حکم پیغمبر تا اولا او دا سا شو امت تا شو نور زینو کې راشل تبو خایو وای نه الذين یقیناکسانو تل کتاب د اجمالی جواب دریم جواب اجمالی يخينا ناكسان چه ورکده شورتا كتاب لأي علمونا غوي پوكي چه أنه الحق دا تحويل دا قبله حق ده من ربهم دا ترب دا رب ده دوينا دا أنه الحق سراج المنيرم وي, وي تحويل القبلة مراد او خازن معلم انبیلی معلم التنزيل وي أنه الحق امر القبلة امر القبلة إلى الكعب دا جنول حق دا راول د قبله حق دی ثابتي مې رب امد ترپ درپ در دوینه وملاون د الله به غافلن به خبر اما دا یا ملونه چی دوی کوي خا چی دوی داسې پوئګینو منیولینا نه ویله تخویف فرق زبر با ګورم زديان ولين اعطيت اولين اعطيت الذين اول الكتاب تنبیح دا نبي عليه السلام ته ذکر د اينات د اهله کتاب دا اينات او ذکر ولین ولين اعطيت الذين زدیان دی منی ہے نا که ترات لو کیا کسانو تاو تل کتابا چور کڑش ور کتاب بکل آیتین پا هر کسم د خپل رسالت پا صداقت یا په تحویل دا قبله نو ما تبیو قبله تک بی تابیدارین که استادا قبله زدنا وینا دن مراد او یا مراد تی دا طول دین دے دا دینم زکاہ سيوتی وی لی دی یو معنا کړه قبله قبلم دا خو قبله په معنا دا کل دین دی کله ذکر دا جز مراد تسي کلی کنا او کلا دا جز اطلاق په کلباندی کیږي نو دلته قبله ذکر دی وی پور دینم ته مراد کیدیش سيوتی اتقان کی ویلی وی فی کلم فی کلمتین ای فی کلمتین ای هامون ا ثوریتن ورابه عن الدین ای ورابه عن الدین ای کی توریادا نو سادرا مراد تی دین نے ور رابهہ الدین ور رابهہ ان الدین نو دیتابیداری نے کئ قبلت ک صاد قبلہ یا ما تبیو قبلت دیتابیداری نے ک استاد دین زدان نندن خدا و ما انت بتامین تم نے بتامین تابدار قبلت تا اوم ددی د قبلہ دیشتا قبلہ لمن خدا مړوی تیم نہ نو دا بلخه خبر یو سڑه یو خبره نمانی سد دو جه نو تب هم دو خبره نمانی نو بیاد دو تا که فرق سشو دیان دی نمانی نو تم زدیشه هم مطلب شو دل تا گوره دل تا دا خبر به مانه دا نهی ده بس خبر حل شوان خبر پا مانه دا نهی وما انتا بیتا بین قبلتا تم د دا قبلتا بیداری مکوان نو سوالو اللہ طرف نه حکم شنو ده پیغمبر ده زد خبر خونش وکانه نه حکم و سوال ده ده چی ولی نکی وجه ده ده چی ده دیه قبله قبله نده اباتل ده زان نه جوڑه کرده وکانه اصل قبله خیب ریخی و زکا یهودو سخریتا مونسکو آیت قبله او نصارو بیتو بیت شرق بیتو شرق زان لقبله جوڑه کرده حالانکه بیتو المقدسو ده دویم بیت المقدس پریخو یهود سخرا سخرا گٹا وایا وایا این تا بیمخ کاؤ سخرا او بیت المقدس کی. او نصارو بیت المشرق بیت المشرق ستا وی دا چه اغا طرب چه مریم تلی ود اولاد پا وقت که ویسا علیہ السلام مشرقی طرب تا پیدا شوی شو نه مشرق طرب ته نا دا قبلی سا جوڑی کڑی وی زان نا بدعی کنا ځکه ته میمنه قی ځانې جوړیل په مع بعضو موونه دي بعضې د بتاب انتهدار قبلله ته بعض د قبلې د باز دا دا خپل من کې خپل من کې می زهدهات دی تا سره هو کوی خو زه خپل مخکم جوړ نه دي ولطببا ته هوا هم دا دغه د تنبی حص د اوس خدلته دا, دا ختاب د قسم د کنا نه د غمبر ته ووي غی ک نه او مرته او دا زرات سبب داغه توجی دایرم ده که چریته تا به کی د دې د خوښ شاتو منبا د ما پسای نه جا ک من له علم چراغ له تا ته د علم نه علم مطلب قران علم دا الله حکم نه انک بشکته چیزن پتا وکه بلمن زالوین د زالمانو نشه او خو پیغمبر خو اتباع وکولا خود د دین د پاروي کله ګ دویتا قتل شوي وې نو انك اذا لم من الظالمين زكى اي ته باد حوا ظلمي كنا نذكى وتظلم انك اذا خو پیغمبر ته خطاب ده مراد ته امت ته الذين تنام الكتاب داوس دلیل نقلي له په تحويل لقبله قال الكتاب حق برسنا الذين كسان تنام الكتابه چې ورکړې ورته موږ علم او د کتاب وګوراته نام پرون موږ ويل نه کول چې سږي اتانه حق برس حق برس مولیان الذين ا كساناتهم الكتاب اتش ور علم د کتاب یعرفونه د پیژنې دا پیغمبر یا یعرفونه پیژنې حقانیت د قبله کما یعرفونه لکه څنګه چې پیژنې یا بناو په لزمان زو چې مانا پیدا ده د قصید پیغمبر حقانیت پیژنې یا د قران حقانيت پیژنې یا دا امر د قبله تحویل قبله پیجنې چې حق او سچ ده عبد الله سلام رضی الله تعالی او حق پرس مولانو کې د علی کتابونه اسلامي روړ او قرآن و یې عارفونه کومه یې ربونه ابناهم هغه بچي بدونه په یقین سره نه پیجنو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانيت کوم په یقین سره پیژ تورات کې و وای نه فریقم منهم نو سوال پیدا شه چې ها دی دا سی لکه څنګه چې خپل چیخ پل زامن پی جنی. نو دے بازو پکی منو لینا و اینا فریقا یخینا یولوی اڈل من هم پا دوی کی لی اکتمون الحق خامخا پتھائی حق و هم یارمون. او دی خپ ویگی چې دا حق دے ناغا کاتیمین حق نیل الحق من ربک الحق من ربکا دا جملہ لی تسبت تخا تسبت دا پارا دا جملہ وی الحقو. الحق من ربك الحق من ربك دا اړول د قبله یادې الحق اړول له قبله حق دی من ربکا تر په در په ستانه حق سه یا الحق من ربك حق ثابت دی دا تر په در حق دا رب د تر پهنه ثابت دی چې دا قبله دا. <تصفح> <تصفح> او یا الحق رب ربك حق څه ته وی یا الحق حق شی اغي چې مې رب کله طرف در طرف ست نه دا ستا قبلہ د رب د طرف نه دو د بیا قبلې ځان طرف نه دینو نو فلا تکونن تمکیغا من مومترین د شک كون کو نه په تحویل د قبلې یا د شک كون کو نه په نزول د عذاب پدي منکرین پدی باندې با الله عذاب راولي او سیندې وی الحق نمرات عذاب ده نزول عذاب الحق و نزول العذاب حق ده په دې منکيرينو مې ربک نو فلا تكونن من المومترین ته مکهګه شکاوون غره په دې د عذاب پرات لوگ ولی کل وجهه ترغيب ده تحويل قبله بار بار ترغيباتي مساله ګرانه وا <تصفح> <نو> دا... <تصفح> ولکل وجهتون دا تنوین ایوازه مضافو لینه الکل واحدن یا لکل قوم ولکل د هر چاده پارا وجهتون یو طرفي هو موليها دغه کاستا فرد یا دغه قوم موليها چې زون ګرځون کیږي تا هر چاده پارې خپل طرف شتا هغه طرفي دا علانه دی ځان نه جوړ کړي ده واغه طرف ته تاسو لپاره الله تعالی په مقرّر کړه فسبقوا الخيرات رامندکه د نیکو کارونو ته اتاده الله ته نو کوشش تراوړ ان فسبقوا الخيرات کوشش وکړه وړاندېوالیو کې الخيرات هغه کارونو کې چې د شریعت مطابق دي نو د شریعت مطابق ساسو کېبل دغه هر چا د بارہ کېبل شتا دا اوسه د پرد شریعت مطابق الله بیت الله مقرر کړو نو د تیرا وړاندیش خلکو اعتراضو د خبر پروا سات او اینا ما تكونو چرته چ تاسو یې ته بكم اللهو جميعا رب ولي الله تاسو ټول الله بدان تم خامخ کی بیا حساب کوي ان الله بشکر الله علی کل شین قدیر و ی شی باند قدرت والا لکل وجات قبل المرادی خدا وجها یو ظاهر مخ اړولې کنا بل باطینی باطینی تورې ویجه یو ظاهری دا لکه قبله او بل باطینی دا توجه کوي توجه توجه لكل وجهه چا دا, دا پاره یو طرفي چې مخ وتاړي او یا لكل وجهه دا اړ یو قوم او دا هر فرد یو توجهي هو مولیها چې د دغه طرف ته وي هر چا خپل توجه شه عبد کی نوګه دې سره تعمیم راغې تعمیم توجه یو توجیه یو معنا شه عبد العزيز لیکلی وې دا الله کار دنو دا چا توجه پیدا کی چرته به طرف مسجد و مدرسه شه توجه دا کی جمعه درس لا دا توجه او دا چا توجه دوی چې چرته سپي لوو او پیښوغان لوو دا راو کوي نظر شه بس یو توجهین چاغه طرف ته خلک لګي خو تاسو به څه کوئ فسبق الخيرات تاسو سې توجه برابر کړئ د خیراتو د دین او د شریعت مطابق کارونو د توجه او کې واه کې د یو بلنا سبقت اختیار کړئ اينما دكون ويا تيبکم الله جميع اخرت کې مخامخ کیږي الله وصمن حيث خرج تفول وجهك شطر المجه الى حرام ده بیا امر په تحويل دلته موه مخکم چه دا بار بار تا حویل قبل امر یو خود ده وجه دا تاکید دا پارا مسئله گرانوه او دویم دا دا هر ځای که دا امر شوه ده من حیث و خرشت فالی وجه نو دا پا اعتبار دا جدا جدا مکان و زمان یو زلی مخیوی نا پیغمبر تا اومد تا مکا اخو اولان حکم اوس دل تا وَمِنْ حَيْسُ خَرَشْتَا مِنْ پَمَانَ دَا اِلَادِ اِلَا خَيْسُ خَرَشْتَ چرتم چه توزی پیغمبرا خودلتا ممورا سی حکم د خروج من البلد خار نبار وود مدینی خار نور مدینه کنه خو شهر نبار شو سفر لنه دیتا لی وَمِنْ حَيْسُ خَرَشْتَا اِلَا حَيْسُ خَرَشْتَا کم ترطتم چیتوزه دم دینه نو فل وجهه ک شطر المذیل حرام پترب مخ کا مخ واړو پترب د مسجد الحرام حرام نو للحق و یقینن تحویل د قبله حق د مرب کا طرف درف ثانا وم الله ولله بغافلن به خبر اما دا غسن تاملونه چ تاسو یې تاسو خبردار تاسو په عمل خبردار ده نو دا جمله ده بشارت ده پاره ش الله بدل بدلی درکای ثواب بدل کای او بل بیا عمر ومن هیسو خرجتا او چرته چې توزه دل توسبا خروج ال سفر شي اما کې صرف د بلد نه باروتلو مسافر نه دی خدا مدینی شهر نه باروت نو زین کې دار اتل کې دی شي چې دا حکم صرف د مدینی شهر پورې خاصي وې نه وي چې د شهر نه بارو زمم بیت الله نو بیا سین کې راته کې دی شي دا حکم صرف د مدینی وی او د مدینه او بار سفر کې ومغه بیت المقدسي نو وینه حیز خرج ته په ول لواجه ک شطر المجد الحرام شرطم چیت په سفر کې هم نو ګرځه ومخدل خپل له په طرف د مسجد حرام نو دا خروج لسفر او سمتم ته او متم حکم وه اسما کنتم چرتم چیت او سویه فلو ګرځه اوجو کو مخن خپل شتره هو په طرف د مسجد الحرام له الله یکون لناس دا رم جواب ت تفسی جواب د تهویلې قبلی ل الله یونه علیکم حله و قبله ب لکه ده د د پاه چې په تاسو باې د چاڅوجت او با نه پاتې نش ځکه کبلله ببدله نکوو نو مخکو کې تابونو کې خوک نه چې دا پ غمبر به خو دونه زمانه مون سکي او بیا با بیت اللہ تمخړی نو سکو قبلہ بدلنی شي نای ووی چې د حق سچ پیغمبر نده ولی اغه نخو او صفات چې کم تورات بیان کړو پورانه شو او خدا وا چې بیت المقدس نو بیت اللہ تمخکای او مخې نک نو چې نکره مطلب چې د تورات پاغه صفات او شراطو پورانه ده نو دخل کو حجت ختم سواله سو کو ته وچه ته کم کوم زدیان دي ابل بیا منپری دي زدی خو نو مطمئن کیه خپل عزت زد کوي زدیان نه یادوم الله و خدادا چې دا چې دغه څه پاتینی شي د اعتراضه پاتینی شي اشاره دیتا چې دای حق پرس با ځان کې د اعتراضه نپری دي او چې بیا کله د کې زیني او خلق په زور پکې ګوت ورته چې ته یو پیدا کین نو کې دایي کار هغه بیا دون زینې نیش اچه حقیقت پسند خلک او دی پی اعتراض که یا خلقو گوری ماند آسی گلو خوری لگیه او کزی در کیا خلقو گوتا او چه تک لن خلقو گیا و لکر اشتیا پا کشتا نو تب اخپل لما نسکه پاک ساته اعتراض هی بنا پریده دیکن پیغمبر دعوت کرده نو زی پیش کرده خلقو ته کیردار کیردار پیش کرده لب قد لبستو فیکم عمرم من قبلیه نو تا قوید د خل کو د کوتی چتلو زپاتی نشی دله می قبله بدله کړو ظالمان زدیان خو بکې لې الله یکون لناس لې لی الله یکون چا سر لګې یا خو دا د چي دلتا د الله متعال محضوب سرا دا سره فعلنا لې الله یکون لناس فعلنا ذکر مون اوک سر تحویل د قبلی مکو لې الله یکون د د پااره چې نه شي د خلکو ععلیکم په تااسان دی حوجتونصدلی له جګړه او با پاتې دګ ځ چې و. اللهنه د الله منقط په ماه د لاکی که نه جوده کل م مستاس من هو جوده مبتده خبرې پاک نه سره. نو الله اسنا منقطې کلام شو. نو ظالم ابتدا خبر وای نو جوړه کا لالا یکون للناس علیکم حجه چې د خلکو سبانه پاتینش الا الذین ظلمو منهم لیکن عاکسان ظلمو چې زدیان دي منهم په دوي کې انوص ایو بیا می تیر اس کای هو جمله پورا کول وایي نو دا يستدلون بالباطل ظالمان زدیان به بیام په باطل دلیل نش خدای پروا ما سات لیکن اګه سان چې زدیان دي په دګیری به بیام په باطل دلیل نسی اعتراض بکئی خدای بی اعتراض نه فلا تخشاو هم مې رې گئے کوي وا اګه زیني فلا تخشاو هم د زین امور مسلم هم شروع کړي ارکلا وخت سخته مقابل سختې اعتراض او جګړې شروع وي نو تبسکې نو موري مصلحه یو با یکدا فراتخشو مېریګه د دوین وخت شونی مانو یریګه یربد الله نه دبللمني وليو تیم ما نعمت یلی کوم یو خداوا دا د تحویل قبله فائده خي یو فائده د اشوا چې الله یکون لناس علیکم حجه سبانا پاتی نش دویم فائده دا چو ولی اوتیمہ نعمتی علیکم حتا سا اتمانی میں نعمتو کم نعمت در بانده کم ولی اوتیمہ نعمتی علیکم دیده پارا چیزه پورا کم اخپل نعمت پتاسو بانده اتمانی میں نعمتو کم نعمتو نمیڈیر دي خو لیکن دادا دا یو نعمت خیری پاتے ہو بیت الله قبلہ کول نو دا عظیم نعمت هم در باندې وک دل می قبلہ بدلک لیو تیم من نعمت یلیکم دې دا چې بورکم خپل نعمت پتا تاسو باندې او بیت الله دا لقبلکم <تصفح> ولا لکم دې دا پاره درما فائدہ ولا لکم دې دا پاره ته تدون چې په ہدایت شه یا الله په مانده یقین چې خینن تاسو په ہدایت شه ہدایت سره بیت الله دا دی وژنه اهله قبلہ ورته وایګان اهل قبله چه ده, ده نو اغا سی مسلمان مومن نایو مسالی اهل قبله ده اکا نده نو اهل قبله سی اغا مسلمان اهل قبله نو چونکه تاسو اهل قبله شه و اهل قبله کی دل دا د هدایت نخن چې دا په هدایت ده اهل قبله ولعلکم تحت دون دا دا اهل قبله یوازی دیتا نوی چې سی رب قبله تا مخی اغه وقت د يهودو او مسلمانانو تر منځه اهل قبله کېدل د هدايت معیارو اوسمغ اصلاح جديده الله سنۃ الجماعت د پارو مسلمانانو د پارا استعمال له مسلمانانو د پارا د قایدو په کتابونو کې خو لیکن دا د چې سر په قبله تمخکول نه دی بلکې اهل قبله نوم ده د دین اسلام ضرورتي دی دین منلو نه قبله سره سره دا کو دا قادیانانو په قبله تمخ کوي شه غانن مخکای نو اهله قبلہ مارو القران کې موتی شفیر مولا علی دی چې دا سن عبارت بیت الله ت محقول و سر سره ضرورت دین منل قادیانیت د ضرورت دین کې اهمه مسله صدا ختم نبوت نه منکر ده نو شر ځله خو د قبلې ته مخ واړی دا کمالنه خلالکم تهتدول مطلب دا شو یا اهل قبله کې دل سې دی هدايت ده دا هدايت په ميارونو کې او ميار سره اهل قبله کې دل ولعکم تتقون کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكوم دا مثال بیانوي د اتمام نعمت وګوره اتمام نعمت کوم کنا فائدې وایله قبله مې زکه بدل کړه لئ اوتم نعمتي علیکم نعمت پورو کوم نو وې نعمت پورو کوم څنګه لکه مخکې چې من در باندې بورکړې پیغمبر مې را لګلې ردا مثال سره د اعتماد منه دا د نعمت مشابه کې د اقا نعمت سره څنګه چې رسالت د محمد رسول الله سلام نعمت او درمک عظیم نعمت وو نو د غرنګ قبله مې من در کړ دا د اقا سي د محمد رسول الله سلام د رسالت پشان عظیم نعمت, دا اتمام نعمت. کمار سلنا فیکوم؟ کام دا او اعتماد نعمت كما ارسلنا کام قاموا تشبيکا او کما ارسلناتی کم کاب او دادا چه میں مزدری ای دام کی دیش نو په حضب دا حضب سربا عبارت جوڑی کی داسی بھائی اتم و کما کما باغا اتم و لی اتم اتم اتمامن کا اتمام رسالتی علیکم پورا کوم کما دربان دې خپل نعمت پشان د اتمام د رسالت خپل پتا سو باندې څنګه میغه رسالت اتمام پتا سو کړې ده نو د غرنګ دربان دې د اتمامم کوم یا اتم نعمت لیما کاو د تشویب ره په معنا د لامت اتم لما فیکوم اتمام نعمت لیما ارسلنا فيكم اتمام د نعمت دربان دې د قبله په شکل کوم لکه څنګه آئے لما داغه وجي لما داغه وجي چې مونږ په تاسو کې لېګلې دي پیغمبر پیغمبر عظیم لېګلې دي نو داغه عظیم پیغمبر دا وجي نام دلته بیت الله عظیمه درکړه نام شو کما ارسلنا بیکم لکه څنګه چې را لېګلې مونږ په تاسو کې رسولن پیغمبر مینکو تاسو سنا دے او يتلو علیکم لې پ تاسو آیات اعظم غیاتونه او زکیكم او پاکي تاسو را وي او علم کتاب الحکمه او خي تاسو کتاب او سنت او د وضاحت وضعحت اولسی پهېشی که نه بس اوس بدارې او بیا بیا نه کو یو ې او بله خبره او خده پیغمبر غمبر تاس ده تکونو کوو تعالونه چې تاسو مخکې نه پوه دی دی نه سمران دا ټکې نی ته مخکې او نو را نور هوشوسیدیې پ ترسکې مکلاو د بلکم چې یز ک کوم سرهلی مل کتاب سر د طلا وتلهاتسهشی دی ی ې مکم او دا پې خیت او سماغه سلام تکونو تا تعلمون چې تاسو په مخ کې نه پوي دی تی نو مراد مفسرین وي یا ته مراد اغه د کتاب الله هغه حکم اسرار او رموز دی دغه حدیث چې راضی کنه لكل آیتن ها ظاهر او بطن نو یو خځاهر دی ظاهر خو هغه کې لاړ وي او علم کول کتاب اله حکمت ظاهر د تتقل تخي او ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون چه تاسو ظاهر کې ني نه غا ته د باطنه غبایانم کوي اسرار او رموز یو حکم یو او یا سو کوي مراد ده نه اوا الی القياسیه دي کنه الی قياسیه الی قياسه پیژنه کنو اصول چې کملته نه اصل او فرع مقیس مقیسونه له او بکی اللت نو اغا اللت پا بجوانی قیاس کیجه نو دا اغا اللل قیاسیه مراد دی. یا اسرار رموز او حکم دي او یا اغا اللل دي دی ویا علمکم دا پیغمبر تاستا تا خی ماغه سلم تکونو تالمونو چې تاسو پینا پوئی ده یعنی هغه اللل قیاسیه علم د استمبات و اشتحاد دام تاستا پیغمبر خی مینو خوب سواب بوتا خیو خیو اللتو نه نه دی خولی اللتو دا سنې ویلې نورانوار و غیره کی دا علتن باص چې علت کله کلا منسووسی وی کله علت غیر منسووسی قیاسی وی دا چې الحندته بالحند او شعير بشعير دې کې علت منسوسی نه ده مجتهدین رو بس امامونی فرم الله قدر او جنس پیدا کړ خو صدا چې علت سرسی منسووسی لکات د پیشو مطالق ویلو چې د پیشو جټس ده وې انها منت توافین و توافات هلتی اللہ توی کن خولی نو دا پیغمبر تاوست خی ما آغا ایلالی قیاسی ایلم دا استمباد لم تکونو تالمون چی تاوستو بینا پویده نو تاوستن مشتہیدین هم جوړ کرد صحابه مشتہیدین نکلن او دارن ویو علمکم خی تاوست دا پیغمبر ما آغا ار اسرار رموز دا قران لم دګونو تعلمونه چ تاسو په نه پوي نو اسرار رموز مخل دواګانه مولاو کړي د تعویل نو مفسرینه ته جوړ کړل یا شوکن دا, دا تهذیذ علی امور خمسه او امور مصلحه للتصبت ګران وخت دی تکلیف پریشانی وی. مقابلی نو دغه واخ کی به سکه وی په دې خبرو با عمل کی نو امور مصلحه دا ده زموږ استناد د حضرت مولانا حسیني مله زمون زموږ د شيو امور مصلحه او امور انتظامیہ دا کم ځای کی ذکر کی امور مصلحه به هغه ځای کی ذکر کی کله چې د شخص اسلام مقصدی ا تهذیب والاخلاق چا ته کلا ویل کی دا فرد اصلاح روحانیت نل تسوي امور مصلحه د اصلاح او کله چې د نظام بیانې نو لته سي امور انتظامي نو دا دو استلاګانی چلی نو دا تحزیز ده په امور 500 المصلحه للتثبت چې د تثبت د پارا د اصلاح امور دی اخی ايو پینځه دل تدې صحو اخ کې د دې پینځو خیال ساته کنه يو فذكرون یا سکورکم ذکر ذم شکورولي ولا تغفورون شکر دریم وصاينو بي صبر سلور مسواله او بين زم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بين زه شدلته التمسي ويل انت سلور بين زم غلط شاعر لو او دلته وسرم امور ومصالحه کې سکه بين لا تقول لمن يقتل عندها دار چاوسه یې سنبټل چې اندي سي په چيډه ده او سي ني لي سي په چيډه دا سلور خو آسان ذکر کوے سخت تکلیف راغه ذکر شکر صبر صلات صلات کې الله ته توجه خلا تقولی مې يقتلوا فی سبیل الله شاند شہداء مطلب دا ده چې کله کله و غری مرګ او جو جوب لمرازی نو دا غری حاناتونه غننه دا ډېلو د مقام کار لې شان او مقام دې چې شید شو نه مطلب فذکرونیات کما اسکو کوم زبایات کم تاسو وشکورولی شکرواسه زما د نعمتونو ولا تک پرونه نہ شکري مکه ما یاد کئ نيا یا خدیم مطلق ذکر مراد ده نو ذکر هم د اصلاح یو شې ده کرم همون دي سیندې درس کې ده کلت خبرې کړي وي چې ذکر داسې شې ده چې بدی باندې د الله سره تعلق قایمي تفصیل شې او یا ذکر فص کرونی یاد کئ ما ما یاد کئ پس ما یاد کئ یعنی زما هدایت هدایت زما یاد قران راغله ده سنت دین راغله ده نو اذكرکم زبتا سو یادکم هدایت ود توکم ناشو تاسو ما یاد کئ ځانله نو اذكرکم زبتا سو یادکم د فرشتو منس کې دارنګ فصکرونی تاسو مایات کې خوشحاله کنا کو کوم ز کم تاسو یاد په غمونو کې تکلیف کې او یا مایات کې په تکلیف کنا کو کوم ز ساتم په خوشحالو کې چې کله تاسو خوشحاله مذاسی ګن توجیات اومانې کې دیشي او شکر لی شکروبا زما پهتونو شکر سرا ن م ولا وله او ناشکری اونا شمه کو وشروي کې ابنی جریر وری دي اے مؤمنانو ته خطاب دا سره ايها المؤمنون فيما انعمت عليكم من الاسلام والهدايه للدين الذي شرعته لي انبياءي واسفيائي نه مطلب یاد کړئ زمہ نعمت وشكرو لي کوم نعمت اسلام او هدايه مې تکړه کم چې مې انبياء لسلام له شر ور کړی دي ولاتکرو نا شکر مکه یا ای الذین امنوا االو استاینو بسبر امداد واله د الله نه تکلیف تکلیفونو کی به صبر په صبر سره صبر سرهم تکلیف صبر د تکلیف په واکه او صبر سوم هم امداد دا الله نه واړے به سوم پنیولو به صبر پنیولو د روجی او واسو علاوه په مانزه مانزه سرا د الله نه امداد واړے حدیث کراته نبی علی السلام کړه با پریشانی تکلیف راغې نه مانزه تب متوجه ان الله بشکل العلماء الصابرين سره دا صبر کو دے دا الله امداد دا صبر نه کو سره ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله او دا مقام د صابرینو شکل صبر کای کای کای کای دون کلک دے چې اخر بدین شهیدم شینو نشان د شهداو مقام د صابرینو او دا صابرین د مورې مسلحهونه مایه پینزم دے که چرتا په دې دین کې او په حق کې مرجوبلم راشي نو دا مرجوبله ابس نه دا الله به د ډېر لوی مقام او التا بهترین حيات او بهترین جندر کې ولا تقولو تاسو مو ایله من غا چاته یو قتلو چې وجلې شي وی الله دا لا پلار کې امواتون ابس نه بل احیان بلکې دوی جمدی برزخ کې ولیکن اللہ تشورونتا سو پی نپوئے گئے بس خبر ختم ترجمه کې مسئلہ حل چوکا <قع> اره مطلب خواه دا خوشان دا شہدہ ویانچ مرگ نه نده او دا مرگ بیر عظیم مرگ ده او برزخک ور بر تا اللہ بہترین جون ور خدلته مسله د مسئلہ دا د ملک اس او حیات النبی ادائی پار دلیل دا, دا حياتو شوهادا والا پېښ کي نو صحیح ده شهید ندم پیغمبر مقام ډېر لوی ده نو حيات د شوهادا مشته نو حيات د ام بيو مشته انګر دغینه نشته خبر به دې کې نرا چې حيات شته کنيشتا نه کې نه را خبر به دې کې دا چې دا حيات د کم نوعیت ته بس کیفیت یې سره تفصیل خبره با آل عمران کې کو دل terceiro بدايات حلقوچي سنگ حلقي مفسرينو سويلي نو یو خبره خدا دا چې دلته د بل احياون نه دا خبر د مبتدا محذوف دي نو دلته مبتدا پیدا بل هم احياون بل هما احياون مبتدا بولرو غاز اوس دلته اموات ما تموائے بلکہ احیاءن جمدیدی نو دلتوئی اموات موائے او سورة نحل اکیس آیات کے برائش التا سوئی امواتن آه. غیر واحیائن ملدی جمدی ندی نو دلتوئی لا تقولو ما یقتلو فی سبی الله اموات موائیو چرتا قرآن نفی کوي او چرته بات کوي نو دراصل دا د حيات او قېسم نه دی که نه د دی نفی د یو کوي بات د بل کوي قریو دلیل پ سری بل هم احیا مو مبت محضوبه ده بل هم احیاون دا نه کره د دلیل دی چې دا یو قې حات نه کیک. حياتونه جو جو دي دا نه د دنیا والا حیات حات او نه پوره ده آخرت والله حات دی بلکې دد په منځ کې د برزهه والله حات دی ځکه د د آیات تبصیر کې مالله متتنزیل وي وله تقولې ما یو لوفی سبی الله اموات اموا نهفی کوي خو مووا چې مالله متتنزیل لیکلی دي چموایا غچاته چې د الله پلار کې وجلی شي امواتن معلوم التنزیل ویاه کا الاموات سایر الاموات د نور مړونته نه دی دا مطلب دی دا عام مړونته مړې نه دا د اړل شان مقام والا مړې د موت نه نفي نه کوي هو د میت ميتونته میت نه دا مطلب کا سایر الاموات نه نه اموات خسائر الاموات نه ده شان مقام مرتبه والا ده یو خبر نو زکه مون مان سوکړه لا تقول لمن يقتل في سبيل الله يموات مو هغه چاته چې وجل پلار الله بلار کې امواتون ابسمړه دا بو وی پهال تعال عمران کې چې کلا بدر وهد کې شهيدانو شو نو دې منافقان وې او ګور ز مونږه نه منل کز مونږه نن بمبلنو خوزمونگی او من اللوزه سره و خوالا اختانه وی سره و خوالا اللہ وی سره نده خوالا لی لا تقولو لی من یقتلو فی سبیل اللہ امواد اب بس مناور تا ماه دا وی نانو چې چه نه نده ولی مخی قرینو گورا ما ته وی چې یو احیاون که نکیرا ونو دا یو سده یو شان نده یو نو آده یو قسم او بل لی من یقتلو د یولو چې را نو دا بې بیا جمع دی یوختلو سی ټک ټوکی شو لی شو همزهه زییلله وتالان که نه او هت کې پوزه کټ شوه وګونه کټ شو زخمی زخمی چور چور شو او بیا یقتلو یقتلو د سینګه موواات نه مطلب ابس نه دی یوه خبره دو بل هم احیاون مو دا یو خاص کې سم حات دی مفت خبر چې کې نه کرا نو امنی کا دغه خبره مه حل کړه تفسیر ابن کثیر معنا کوي بل هم احیاون اې په برزخ هم احیاون خبره خاطر په برزخ کی څه دی جمدی دی مازه جګړه ختم شه ا کوم چې حیات نه فکړې دې ام واتون غیر احیا دا ششوه د دنیا او دلته بلهم هم ها جمدی دی دنیا کې کوم لدی خو الته برزخ کې جمدی ته برزخی ژوند برزخی دقا خبرہ دا برزخ ژوند ده دقه خبره چې د برزخ ژوند ده د فتول بیان وعلى لیکل دا, لی دا خبره ابن کثیر لیکلی دا سیانۃ الانسان کې مولانا بشیر سی او سانی لیکلی ده ساره ملمن کې کې ابن عبد الحادی لیکلی ده چې بلهم احیاونسره برزخی حیات او دقه خبره کفایت المفتي کی مفتی کی فایت الله صاحب یوز الله دری زلت اسوال شویده و دری زلوی دا حیات برزخی ده اب او بیعا ال دا صرف اشاره بی خان ولیکن اللہ تشورون اس سنگ جم دیدی ولیکن اللہ تشورون تاؤسو داغی پجون نپوئے گئے ولی برزخ کے دیکنہ چی دنیا کې بیعا پی پوئے دی را گرزی نو دا غینا معلومه چې ولیکن اللہ تشورون سم اطلب اگا جوانے دنیا والا نه دی چې مونږه ویني وګورو بلکې برزخ والا دی نو زکه به مونږ نه پویګو او بلدا چې شو حيات شهدا بارے د شامي شاګرد دی علامه شامي شامي فتاوی شامي والا دغه شاګرد محمد حود درویش د بیروت ته رساله لیکلی ده اصنعو المطالب في بیان الاحاديث المختلف مختلفه المراتب دا دغه رساله اسنال مطالب 195 صفحه غري کلی حياه الشهداء باركي و هي حياه د شهدا چې ري صابده بالكتاب العزيز و هي حياه برزخيه وي كمايات في حياه الانبياء ها و هي حياه الانبياء کې دا, دا خبر را تراه شي چه دارد دا شہدهو حیات ہم س participar حیات برزخی دید و در انبیاء برزخی دید واما حیات الدنیاوی نو فلا تکونو فی البرزخی لأحد نو پاتیشو حیات دنیاوی با برزخ겨 چالنی دو این برزخ که د خور سได ہے حیات دنیاوی دید اوه واما حیات الدنیاوی فلا تکونو فی البرزخ لأحد نو در شامی شاکرت اسنو المطالب تی بیان الاهدیس المختلفات المراتیب مرحال نو دا مو بر زخی حات او خبرې به بیاته کي له نبللوون نه کوم به ش من الاموات وله نوې دا بایان د مواز او صبر مک و صبر کوئ وسو به صبرې وسله نو د صبر موازی کوم صبره په کمم ځای کوو پ ځه د صبر ښ په پ مووق به سبب له نبللوون نه کوم خاام مخوا معش کو مونږ په تااسبانې په یو شي. ای شین بیا نا ده لغونت شه من الخوف د یری د دشمن نو ول جو یو د لوګینا و نقس من الاموال او د کمیله د مالونو د وله نفوس او د کمیده کمید نبسونونو سمارات او د کمیده میوونه کله کله دشمن یرا براج براجی لوګو براجی کله مال کمیدای کله نبسونا یعنی مرگری، رشتہ دار و سمارات میوه باغات او یکس کله سمارات اولادم ده نو بشر سابیرین زیر ورکا سبرناکوتا اللزین آکا ساندی سبرناک ازا صابت مصیبه کلچه ورسیگی دویتا سم مصیبت دینیا دنیا, دنیا که نو قالو دوی دا زرنوی قالو زرنوی پا جبا یوازه نخواد جب سرا پا زرنوانده دا اقیده لری قالو دوی دا زرنوی قالو دوی دا اقیده ساتی صرف. عقیدہ نه دا په خلیو بیرودا د کماله نه دی قالو د زړه نه وای عقیده ساتي چې ان لله یقینا مون خدای الله و ان به شکم وی له الله تعالی جوړه دا قالو قال په ګنو مانوراج یو قال قول, قول قلبي وی لقد قلت د زړه قول د زړه عقیده ته وای لکه مفرادات کې امام راغب لیکلی او جمل کے محشید جلالین دے ام وی راغب وی اسفحانی وی لم یرد القول دلت مراد قولو سرا لم یرد القول قولنا دے مراد لم یرد القول وی لم یرد القول المنطقی دنو تقوالا قولنا دے مراد سو مراد بل اراد زالکا ایزا کان معو اعتقاد و عمل کلچ و زرشی عقیده و عمل می عقیده مراد ځکه قالو د دې دج به سراسره د څولنموي فقیده وای چې ان لله و ان الای راجم نډې رلوه غټه اعتقیدا کلچ د استهزار شی او دو وینو دا بیا د اجر او ثواب خبره پدې استهزار ځکه ان لله الله ته بچیو غس بلر مورور خور ارسو کې دی واغس مالې دی واغج تکلیف براغه نو ان لله نړیره مضبوطه ګټه عقیده د لوی فلسبه بکه پرتا را پدې بنخه بکه جزکه چې زما پل ځان کې اختیار نشته ان لله زده علم نو اخو د الله ويغس ز پ خپل د اللهم نو دا خو دا واغس کما ملي زمان پکې څه اختیار نشته او بل دا و اوس خو زنیمغه ش و ان ای ل راجون مون باغله ټول و ورزو سره و ورزو د حساب کتاب لپاره یا و ان به شګه مون وی له دی الله تراجون د دې په ویلو سره د الله بخنه ل ورزو چې دا کریمم دنیا کې ویو په دې امزان ل تسلی وکړه نو الله ته ورزو د دې اجر بره کی د دې صبر د دې صبر اجر بره کی او روح المانی والا لیکلی دین معلوم شوہ <coughs> الیذین اذا صابت مصیبت قالوا ان للہ ونا الہ راجون چھ اشارہ الی الی ان الاجر لمن صبر وقتا اصابته کما فی الخبر انما صبر یندا اول الصدمہ و دین معلوم شو چھ اجر ثواب چھ تا ملاوی دی صبر اجر چھ تا ملاوی دا هغه چاته ملایوی چې قالو ان لله یون الهراجو تکلیف ملایوي دو سر ان لله وې کوقي دو ساتي ویژه که حديث کي راضي کنا چين نما صبر عند صدمت الاولا صبر اجر کړ ملایوی صدمت الاوله یو سړی تکلیف مصیبت ملاو شو ااو د غلي فریادونه وال ټکول مخسنا وخلا غريوانه اوشلاو چ خيزان سړک وي زبس انا لله وانا الیه راجعون سبب نه ملياله او دا حديثو خزا بچي من شو بخي کې قبر تنا سوا جړلې په دغه نبی عليه السلام پراره تیرې ده او ته د الله باندې صبر کوا پیغمبرونه پیجن نو سدا سې کلي ماتي وي خلینا چې مطلب یعنی زز ماته تکلیف دی ته څه پتاه کړه بس ربي عليه السلام پوښو چې دا غریب اوس کې ده نو روان شو سیو نوې د کې دا الله بنده پیغمبرو خا منډه منډه نبي عليه السلام پسې کوړتره يا رسول الله صبر کو نبي عليه السلام انما صبر ان ذا صدمت ال اوله تا خپل وسکړه صبر اجر ان ذا صدمت ال اولي قالوا ان لله و ان الیه راجع اولایک ذا کسان نه په دی دا بشارت شو چې کلا په امتهان کې صبر وکړي وړ ک کسانه ل په با دیبانې سلااتتونلاات دی. میربیم د خپل رب د طرف نه رحمه او رحمت سلاات نه مرات اوفرینو شاابې رات وړ ک دا کسانه للییم په یبانې سراتوونه فرینو شاابدي د خپل رب د طرب نه دنیا کې دنیا کې افرین او شااب رحمتتون او رحمت یعنی جنت خیت الله به جنتبررک وړ کسانو حمل محددون نو داې هدایت با ہدایت باندې ولاړ په ہدایت دا په صحیح ہدایت باندې ان صفا والوره من شاعر الا دا نه ما اخیری شوبو دغه جواب په صفه مروه باندې اعتراض اداو چې مختلف تقریونه کوي مفسرین علما خدا دے چې پیغمبر باندې اعتراض تمون د شرک نه مني کوي او پخپلا د هج عمره په موقع باندې په صفه کې چې دی صحیح کې حالانکه دا صفا چې دا دا خو دا جاہیلیت دا شرک زینو او چا سونه سرم لگو لے دے دا, دا دا جاہیلیت طریقہ دا شریعت سونا سرم دا بل شرک او توحیج سرم نو الله رب العزت دا غیر جوابو کو صفا مرواجیت دا دراصل من شائر اللہ دا نا خو تتاو سویا دا شرک ویا دراصل جوڑ کڑے دا شیر څنګه شیر زیای شی چې دلته دوی مخکې جاهرییت کې په مروابان موابان د دوه بوتانې یو طببع صاف او بنته نه ل او دا څنګه عجیب خل کی که نه او زم جا خلکم دا دا یو دو کسان صاف اوښ سړی دوی په حرم کې زنا وکړه نو اللله ته ګټې جوړی ک کړ د برت دپاره. بوتانه غټه شو جسمه مزګټه شو په دې ودری دل مسخش دې برد دوباره چې سو بیان کوي د الله د کور کې نه څو وخت پوري بیا دوی په دې دوه ډیرو کې خل چې دې برد دوباره خل کو د ګوري صافه او مروه زمانه تیرې دا تیرې دا روس ته شیطان هوخ په کار کوي دوی عبادت شو وکړ بزرګان نکړه دایدا چې بزرګان ته جوړ نو بیا به کوو نو دیوګره دا صفا مروا خو زموږ د جاهلیت د وخت نه زموږ بوتان د مونږه عبادت کول تم به صحیح کې نو مونږ ته شرم کوي په خپل د شیر پځای کې صحیح کې نو جواب چا دا د شیر زین اصلا ندي دا خو من شاعر لو صفا مروا دا خو بي تاسو شیر کې خیره تاسو په صفا او مروا باندې نه له حساب کې او یا اعتراض داو چې تمون د رسم او ریواژن کې بدعتونه او په خپل جاهلی رسم دغه زمو طریقه ده زړه چې صفه مروا کې منډه وي نو من شاعر الله دا خدای سو رسمی طور وخه دا خدا غ ابراهيم عليه السلام نه صفه سنت پاته رې شاعر الله نه رې ان صفه یقینا صفه والمروا تمروا صفه مروا یعنی سعی بین صفه والمروا یقینن سعی بین صفه والمروا من شاعر الله دادا شاعر دا الله ندي دادا عبادت دا زینو دا اللہ ندی دا لیسا من شاعر شرک بلک من شاعر اللہ شاعر جمع دا شعیرتون دا دینیو خصوصیتو نخیطوئی چاگا دا دین پہچانی لکا جمعات کعبانو دا رنگ صفاو مروع فمن حج البیت سوک چه د دا بیت اللہ کی اویتا مرایا عمر نو پلا جنا لیه اویتا مرایا عمر کئی نو پلا جنا لیه نیشت درس وګورا بدبانې ایا توف بهما چې ده تواف یعنی سې یو کې د دوالو منسکې پدې باندې سې کول ګونان را وړي دوی څو ګر دا د جاهلیت طریقې او تېکې زمون او یا د شرک زېده الله وې دې کې ګونان نشته دا د دوی خیال غلط دی دا من شاعر الله ومن تطو خيرا ومن تطو خيرا او چا چې وک پ خوشې سره خیرن د نیکه کار من تتوى خيرا چاچو کو یو کار په اخلاص سره تتوا خوشي سره کول تو د زړه خوشاله نه کول کله عمل کوي سره خود سره نې کنا لکه روسبا رشی د انفاق بارے کې ليسل برنت و لوجوهکم التا دا ویلو وا تل مال الا حب بهي د زړه مال ورکي نو دلتم هم دغه مطلب ده چې عمل کوي خو تتوان د زړه د خوشاله کوي نازړه ثوبنا الا الله اجر ورکي ومن تتوا خيرا سوچي د زړه د خوشاله کوي خیرن یو نیک کار یا تتوا په معنی د اخلاص ومن تتوا خيرا سوچي په اخلاص سره کوي یو نیک کار ربنا بے شک الله شاکرون شاکرون قبلون کې د دې عمل شاکرون شاکر قدردان دي او علیم پوي دي الله دا بنده د عمل قدر کوي او د د پنیت په یده نو دا غنیت مطابق ولا بدله ور یا شاکر ویل کیږي غزاد تا چې پلک باندې ډیر ور کوي یو تل جزیب بل پلک باندې ډیر ور نو الله پلک باندې ډیر ور کوونکې دیوالیم د بندګانو پنیت خبر ان الذين يكتمون ما من البينات داو زجر قاتیمین حقلا سرد تخویب دنیاوی بی. مسله بیانش یو د توحید مسلا نو دیمه مسلا د رسالت ما یانش اوس یو سره دقد توحید و رسالت حق کی. نو حق لا زجرم او رسالت مسلا پټی کټمان حق کې نو قاتیمین حقلا زجرم نه او د دنیا د عذاب يرمر کې او دا شبهات او جوابو نوشو. نو شو نه نو دلت وای دا شبهات ولیکي وایه دي شبهات د دې مقصد سره کې اطمانه حقیقانه شبو کی چې حق پټ پاتې شي نو د کاتمین حق لا ساجا څنګه چي جوړه ان الذين يقيننا کساني یو تمونه چي پټي ما غسه انزلنا چي مورادي کلی من البينات د واضح دلائل او د ہدا هدایتنا دیا مطالعه ممباده ما پس غي نه بیان نه چې موږ دا واضح کړی دي لناس خلکو د فیل کتاب په کتاب کې کتاب کې متدا واضح کړو بینه سدي دلایل د توحید خدا سره سنت د پیغمبر بینات د توحید دلایل شو او خدا اغه هیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم مراد ته د نبی رسول سلام سنت شریعت دا مون بیان کړی دی پس فیل کتاب په کتاب او قران کې خدا ظالم را پرې په ټې نوړی ک دا کسان الانو همم الله لانت کوي په دیبانې الله له نو هملاون او لانت وی پهیبانې لانت یون کې د ټولی دنیا سره د الله پ لانت باندې اخت دا کاتیینې حق بحر محری والله لیکي او رولمی والا چې دا آیات اگر ک د نزول په اعتبار د چا په ه نازلی لکا لکه کتاب. ولیکن دا د عموم په اعتبار باندې سره د الفاظو د عموم په اعتبار عام دي او اي والازهر والازهر عموم الايا فيل كاتمينا وفي الناس وفي الكتاب دا ظاهر ده دا چې دا ايات عام دي هر كاتم هر خلق او هر کتاب وګورئ ان الذين <سؤال> يكتمنون عن البينات والهدى مما بينات وبينناه للناس ناسامع كغه ناس دا يهودي کدی شایان یو کناسه د امت او فیل کتاب کدا تورات کی انجیل کی او کوس قران کی او کاتمم اګه يهودو مولا دی او کدا د امت مولا دی کټمان حق یو نو عام دی و ان صلت بسبب خاص اگر ک په خاص سبب سر بنازل شي سبب بے خاص شانی نزل ولیکن حکومه عام ده الوسیم او د غران بحرالمحیط والا ولایک الانم الله ویلنم الله لینون لا نتیان قران توحید سنت پټک نو لا نتی دا لا نتی مولاج اګه د یهودو مولادی او کده د امتی او د یو حدیث کیم راضی او روایت نبی علی السلام فرمای چې یو سو کاروشي دوکاره کټ دا دوکاره وشه اذا شوتی ما صحابی یو چې نبی عليه السلام فرمای کلا زما سنت پرخستې شي او په امت کې بدعات امش او صحابه کرام ته بدرت شروع شي نو پدغه کې فاليو زهر العالم وعلمه عالم لپاره چې خپل علم ښکارې اني مطلب په بدعات ردوکي د صحابه کرام دفق او چاچه دا کار اونکه نف علی لعنه الله والملائکه والناس اجمعين دا الله فرشتو د ټولو خلکو د پیلانې دلته و الله تعالی نو لا او یلا نو هولاینون کاتمین توحید سنت او کتاب الا الذين تابوا اصله ترغیب د توبې ته سره د شرایط د توبې خو دلته د مولا دي کنه د مولا کې اطمان کړه د داغه د دا دا توبې شرط الا الذين کسان لعنت یان نه تابو چې توبې وست وا اسلو درست دروستکه په قران سنت و بينه او بيان شورو کو دما کتما نوفورا ده کدا کزانا توواله مهرباني وکوم په دوی وان توب و رحيم او ز توبه قبل انکه مهربان دري شرط تابو مخکي چې کم کي اطمان کړي دا غي نه توو باشي ګنا نه په توبو باشي غلطي مې کړي وا اسلو اينده عمل دروستکه اينده دا کي اطمان نک کيطماني نکاو خود درین وبینو بیانیم شروع دما ختمه دما ختمه تو بهسته و امه دروسک او آئندکه بیان شروع کو بیان یو یا بینو داشتکم کتمان چې کړه ده ده بیان کې لکه ک درس پورې دا مسلما غلطه کړه وا یا داما پټه کړه وا خدا مسلا داس نه ده داس نه را وجدادا کده زن لطوبه واسی و آینده نور که نم نمکه خودشت خوه کده ده نو خلقه و پاغی روانی که و ده وجه نه پدغی بم ده خلقه فوه یهی نو گوره توبه گرانه شو او حدیث که مرازی پیوه سر کې چه من آزنا بس سرن نفلی توب سرن و من آزنا با علانیت نفلی توب علانی گنه پتا کده ده نو طوبه و پتا واسی گنه اخکاره کده ده نو طوبه واسی ک مولات حق پټکړې دے مسله پټکړې ده ته هي سنت پټکړې دے د ټولو خلکو په مخ کې دا ګناه شوي ده نو د توبه مم په ممبري کما ته وا ذاتی نه ذاتی خو بیا الله سره قات دقه ما کټما اوبه بیا بیا نه چې تر صبر مې دا کار کو کا خو بیا با دا سي نه دا به بیا نه فولای کذا کسان او توباله مهرباني وکم پدوي توبه به قبولک وانا تواب الرحیم زتو بقبل ان کے محربانیم تخویف اخرویم اس کا کتماان نتو بو نباسی سردده کتماان ن دنیا نلالش ان اللذین اکننا کسان کفرو کفرو دلتا سرے سطر الحق انادن حق پتکڑے دے کفرو حق پتکڑے دے دا کتماان تے مراد دا کفر تے مراد ان اللذین اکننا کسان کفرو چې پتکڑے د حق وماتو مله شوي دی وه کو فار په دا سې حال کې چې حق پټون کو دنیا نا لاړ د کمانې حق په صورتت دا مطلب دا کفرو هقی پټکی د وماتو مړ دی دي همکو فار په داس حالالې چېدي پټون کې د حق او ولای ک دا کسانلی په باې لانه الله لانت د الله والمللا ک د فرشتو والناسې جمعی نو د ټولو خلکو ب دنیا نه په په ټولو سرهلاړو به. حق بیان نکا ڈک پڑا کلار ڈک پڑا کلار پی جنگا نا اسوئے نمر سے کڑے و احزان سرائے ډک پڑا کلار بای سڑے علمو کی بای علم بیان نکی نو ڈک پڑا کلار احزان سرائے یو سینو دارے وهم کفا نولائک آل امرانت اللہ والملائکت ونناس اجوائیں خالدین فی آمی شوی پدے کے پدی لانت لا یخف بانو ملازابو سبق بنکړې شي د دینه صاحب حکم چې مقرره ده ولا هم انظرون او نبد انتظار او مهلت ور کړې شي وای الله حکومت الله دا داو د توحید د دا توحید داوا د دا مخ کې د دې سیقول سبحانه دریم باب شروع شو, شو د رسالت دا حیثیت د 162 پورې او چلید دل توس د 163 نڅلورم باب د بدې دیسه اخره پورې اچلی نو داولت دا توحید وروړ ویلاه وک ملا هو واحد د عاد د عید توحید دا سانیل د توحید مساله وګوره داولت توحید یو د توحید سکه وروړ ویای یوهناس او بدو رب دلته د رسالتي سکه وروړ ویلاه وک ملا هو چې توحید خو توحید دی خو رسالت به خو رسالت سره توحید منل شرط ده چې رسالت منې او توحید نه منې نو رسالت کې توحید وروړو او مخکې دې نږدې مضمون سره ربط مناسبت داله چې تفسیر قرطبي والا ویل او غوره مخکې بیان دسو کو کاتي حق او اې کتمان مخ تو ته واسه یو سړی وای ز کې اې کتمان مې کړې ده واسم نو علاوه تووبو با سينو شورو بدسنکه وي لاو کومي لاو واحد توحيد نشورو کوم مسله و بيان اول کته وي كه اعتماد نکوه مسله شوروکم بيانو نه ابتدا اني شورو كه هم د توحيد نه او كه اعتماد دي کړل دي اوست تو وبس ديو بیا بيان کینو شورو بد توحيد نه قرتبه وي ولما حذر الله تعالى من كتمان الحق مخك الله د كه حق نه تحذير ورک نو بَيَّنَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَجِبُ إِظْهَارُهُ وَلَا يَجُوزُ كِتْمَانُهُ أَمْرُ التَّوْحِيدِ نُدِلْتَ اللَّهُ دَا خبره ذکر کړه چې اوس کټمان نکې نو اولنې هغه شي چې داغه اظهار واجب دی او کټماني جائز ندی نو سره امر توحید دا مسله توحید او توحید مسله بیانول غواړي نو دغه زینې داوه د توحید وروړه ویلاهُ کُم إِلَاحُ وَاحِد او هلته دع دتهید وړی وه او بدوو رب کوم و یو اللهکوم میله هو واحد کو کې غ سره ولاګوه او بدو رب کوم د یو الله بعدت بندې به و ولې اله ومله چې الله یا ک دی کهه اله یو دی نو خالیسه بندې به د اغوي نو دلته دا د توهید سایان ده خو دلته د پاارت دا رد شرک شیر کې فعللی الته دا د او بو دو ربک حسل الله انا وا اغا درد شرف عبادت لا عبادت کې بالا سر څنګه شریک دل د توحید مساله خدا پاره درد شرکې فعلی ده تر کوستو د شرکې فعلی باز شروع کړي نو الهکم اله واحد حاجت روا استاس لایق د عبادت او بندهګے استاس اله واحد حاجت روا یک یو ده لایق د بندهګے یک یو ده لا الهه نشت ده حاجت روان مشکل کشا لائق د عبادت و بندگه قانون ساز و قانون دان اللہ سیوا داغن بل سوک الرحمن و عام محرمان ده و الرحیم خاص محرمان اوس په دلائل وی دا دلائل دا دی دا توحید او سار سو ایرش منزل کسب رزق او وسائل او ذرائع ریزه کو حسول ده خدلته د لایل د توهچ ته د لایل پیش کوي په دا د تو نهفی خلقې سمااد یقین <خف> <تصفح> په پیداش د اسمانونو ول عرضز او زمګ کې و اختلاف الله ون نهار او په اختلاف د شپیر و کې یعنی پتلو راتلو د شپیر و کې کله شپتللی ور راغلی ستلی شپ راغلی یا شپه تیارو ور راړه شپ وږ ورلډه او ورږده او شپلډ دا ټول اختلااب. فلکللتتی او پاغه کشتو کلتتی کت بهری بحری تجرې فیل البحر چې روان په سمندر کې ما په سبب ددي د د پااریان په ن چې ور ورکې خلکو ته خلک به کې جاتونونه کوي کی. د دا ک ته وګوره زموک آسمانو پیدا کړي نو د زم آسمانونو پیدا ااشیم پس دلیل هغه که نه ولاه کوم او وا دارنګ د شپېرو د اختلااب کوېول فکللتتی او کشته جاز جاس کوم دیکم ډیر لوی عبادت او لوی قدرت الله د توحید دلیل چې دا کشته بحری جاس ګوره سونه لوی دنیا دا لوی منونو ټنونو باندې جاس لانج بهري جاس او هغه سمندر کې روان ده फायदा خويدا دا چې بې ماین په خلق به تجارت کوي خلق کمال الله دې ده الله چې دا مڼونو ټڼونو والا سمندري جاز دنیا کې اوبو کې ډوبي نه کان راواله دوه هه چيټا کې ني او مڼونو ټڼو نه نډوبي دا سره دا دلیل لري چې الهو کو ویلا هوه دا الله چلای ټیک دې چې قانون وب پکې کم قانوني ارشمیدس قانون تاو ارشمیدس قانون باندې داروان دي نودار شمیڈیز دریاف کړی جوړکړې نهه سائنسدان جوړو لکې دریاف کول کې داسه کائنات کې مخکې موجود دي پدې دریاف کې نوغار شمیدی صرف دا قانون دریاف ک نور خو دنیا کې مخکې نه موجود او الله جوړ قانون بحری جاز روان دی نو دغه قانون جوړون کې دا طاقت پیدا کونکې څوک دی الله دی د دې دلیل وما انزل الله من السماء بل دلیل سلورم اور چر اوری اللہ من السماء دبرنا می ماینو و باران باران را وری بل تین زم فاحياب الارض جمدیکای تازکای بده سرزمکه بادماته پس اوشواری د دې زمکه نا وګور دلته د زمکه حیات او موت یو ارځه کی ها وی هر सुरू ګری مولا نه حیات دی او زای کی لیدله زکړه ارځه کی بس مونږه یومانه حیات دنیاوی دنیاوی نا هرځه کی جدا ده بیا خو یو وقیده و بلہ جوړکه دی یاران او د ویل غواړي ہا بلہ وقیدم جوړکه څه آیات الرزا ہا سرہ پاہیا بیل ارض پاہیا بیل ارض مطلب تازگی پدې سرزمکه بعده موته پس د اوچوالی نه مو دل خوشکی خشکی اچوالی. او حیات سره تازگی د خپل حیات ته او دارنگ حیات بلا خبر چه دا حیات بلہ خبره دادا چې دا حیات کشیم نو دا مستلزم سمالم نی زمکی رحیات ثابت شو نسمت لب چې مکوس او ریم نه نا دا طول دی خلق ملجوڑ کی. و بس صفیہ من کل دعبا او خوارکڑی اللہ پده زمکا که من کل دعبا تین شپگم دلیلو هر کسم جاندار زندہ سر دا حشرات حیوانات دنیا کې گرزی اوام و تصریف ریا او دلیل دے پا گرزی دو را گرزی دو دا ہواگانو که پدې فضا کې هواګانې لا جاري چلیږي او مختلف چي دا یو همدا هواخکاري ګره دا به په دغه ډول د هواګانو خپل نظام دی مون سون هواګانې چلیږي اغا موسمون بدلې را بدلې په ځمیداران پويږي دا ګرمۍ چی شروع کیږي عجیبای دا د کم زينه را شروع د پاکستان کې یو ډېر پوي ځمیدار او اغراته کیصه کوله اوبې دا مون سون هواګانې شروع ته دا بیا دا غنم کټکی شک... نو دا کټې دا لور آغه دا سن را شروع کی دا سن راشی پنجاب ته پنجاب نزم سو به تر چې افغانستان ته وړي زو خیالي کټې اول سن شروع شي بیا پنجاب بیا دا سوبا دا خو اوري نو دا موسم دې دا, دا الله دا موسم چړیږي لګي دا هواگان بدلیږي دا بدلی وصحاب المسخر اتم او اوريزه المسخر شه مسخر دي ده الله په حکم بینه سمای من پمنه اسمانه او زمکه کې په دې خلاو فضا کې دي وګوره شو شوچه دا وریز اسمان کې نه ده بلکې د اسمان نه لاندې زمکه نه بار دي منس کړه په دې ټول کې چمخ کې سمرا بیان کړه لا آیات دا لا آیات وګوره دا, دا اننا اننا د پاره دا خبر مقدمه ان فی خلق السماوات و او دا ای سمے مؤخر دل تدین راوړ پدې کې سری پدې پیداځي د اسمانونو اختلاف فلق مع انزل الله کې فاحاب الارض کې بسفیا من کل دابه کی تصریف یا صاحب المسخر کې سری لا آیات خامخ دلائل دی توحید نالا دولوہیت او قدرت خلق قوم د قوم د پاره یا عقلون چې د اقل نکارلی د کې سوجو کې د الله دولوہیت او د خدایبا قائد شي قوله قولي ها استاد یو خبره وره هغه دات چې روجي په تن لګي چې ارکلاوه سباښ ونو سبانا کوبل سباښ او بل سبانا خبره به ما خام بدلېږي او خبره دا چې روجا کې به ترتيب زمون د درس دی چې سهار نه ماسبخينه پوری ما درس ختم به روج کېني صحیح ده او درس به شروع کو بیا ستام اتبا صحیح ده که دا اتبا جه نبا در شورو کو و دولسنیمی یوی پوری بای دمون ترتیب بدهی او مغا ترتیب بای اول با سبالا قرآنی جغرافیه گینتانی ما می دا همه سندی سب ترز بیاور بسی تفریه و بیا دا بل دا طریقه چلیگی خبیا خوکا چرتا رو جشو کرو جانوانو دیرو تین ترتیب بانده بای او کرو جشو سبا کنی بل سبانو دا ترتیب